Не вмієш не обіцяй. Його перехвалила, я повірив. Дути авторитет. Я не вважаю таких людей. Їх треба ставити на місце. Сам я звик робити своє діло бездоганно. Навіть не на межі людських можливостей, а поза межами. Ви мене розумієте? Цілком. Та зрозумійте і мене? Я готовий відповідати хоч перед організацією об'єднаних націй. Після того, як померла моя дружина, я готовий на все, ні надій, ні страхів. Але я звалю цього башка, цього ідола. Первісні народи були передбачливі і робили своїх ідолів із глини, щоб мати змогу розбивати, коли ті не справджували їхніх сподівань. Ми ж захопилися тільки твердими матеріалами, бронза, мармур, граніт. Але хай би цей костриця був навіть з космічного сплаву, я... Гаразд. Повернемось... «До наших болванів. Давайте належно все оформимо. Маєте дати підписку про те, що у вас попереджено про відповідальність за неправдиві факти. Тільки ніяких підписок. Тоді ніякої перевірки. Побачимо, побачимо, я все написав у заяві і більше не маю наміру, а ваш обов'язок. Але ж формальності. Тоді будьте послідовним». Викликайте мене знову офіціальною повісткою, яку згодом теж долучите до справи. Я хотів зберегти ваш час і ваш... А ви не бережіть, не бережіть! Масляк підвівся і подивився на твердохліба вже відверто вороже. Виконуйте свій обов'язок так, як його виконую я. Дякую за пораду. І собі підвівся твердохліб. До побачення. До зустрічі. Не подобалася йому ця історія. Ой не подобалася. Викликати професора Кострицю до прокуратури він не мав ні підстав, ні охоти. З неймовірними труднощами вдалося вловити професора по телефону. Вдень і вночі, на дзвінки додому, на кафедру і у клініку відповідь була стандартною. Професор на пологах. Костриця гудів твердохлібові над вухом, як великий і ситий жук, заспокійливо і самозакохано. Чи мав би я час зустрітися з таким шановним товаришем, гудів костриця? А де його взяти, отого добра, спитати вас? Яка інстанція збільшить мій бюджет часу? На мені клініка, на мені кафедра в інституті, на мені консультації по всьому Києву і по всій республіці, на мені всі найскладніші і найбезнадійніші випадки. І все криком кричить «Дай йому живцем професора Кострицю». Уже мої старі очі надивились та надивились на гори радощі цього світу. А треба дивитися далі, хоч ти шапки вбийся. «Ви б не заперечували, щоб я побував у вашій клініці?» – обережно поспитав твердо хліб, прориваючись крізь професорове гудіння. «Не знаю, чи пустять!» – вдоволено зареготав костриця. «У мене там жінки узурпували владу! Спережуть клініку як ракетну базу, а тут пильніше, бо в нас же не ракети вилітають, а нові люди! Втім, спробуйте, я не проти!» А там, може, і я коли-небудь з вами перемовлюсь, поскажусь або ще. Помагати правосуддю – наш обов'язок. Тільки де воно прямо, а де крило хто ж то знає? Він так і сказав – прямо суддю. Обмовився чи навпаки? От би такого професора та нанечителюка. Та вже закрутилося так і не інакше, і треба розплутувати самому. З тої телефонної розмови тільки й користі, що Твердохліб зрозумів, «Костриця прямо суддю помагати не буде, а перешкоджати може самовдоволено, авторитетно і солідно, як гудів телефонну трубку». Тому, не відкладаючи, одразу й поїхав до професорової клініки. Там вправді довелося протинятися півдня, поки нарешті прийняла його асистентка професора Костриці Лариса Васильівна. Дуже вродлива молода жінка. У сліпуче білому, дорепінні на крахмаленому халаті, в білих напрасованих штанях, у білих черевиках, тонкі ніжні руки, тонке, якісь із гравюри обличчя, вся тонка й легка, як очеретина. Якісь трикутні, мимо пантери, і очі, в яких крубочило щось спервісне. Ця жінка приголомшувала хижою красою, що на ти на неї глянув. Завербовувала в загони своїх поклонників, прихильників вічних рабів. а, твердо хліб не мав права бути бурчиїм рабом. Щоб відігнати чари цієї жінки. Він одразу виклав і, треба сказати доволі незграбно, з чим прийшов. Тобто виклав не до кінця, а тільки натикаючи, від чого вийшло все ще незграбніше. І Лариса Васильівна, вислухавши його вмикання, ті зневажливо скривила різьблені губи. До речі, хто вже був із вашої цієї прокуратури. Твердо хлібові засмоктало під грудьми. Це якесь непорозуміння? Асистентка розстрілювала його своїми трикутними очима, не знала ні жалощів, ні співчуття. Ніякого непорозуміння. Він почав з того, що показав мені своє посвідчення. Твердохліб похопився. Я теж, мав би, пробачте, не треба. Недбало махнула прекрасною своєю рукою Лариса Васильовна. Тіба це міняє справу. Аж попередник принаймні намагався довести, що він мужчина. Говорив мені купу компліментів, потирав тут руки, так ніби збирався мене з'їсти. А про мету візиту сказати побоявся. Твердо хліб куснув собі губу. Нечиталюк, його почерк. Прийшов, поглянув, злякався і побіг до савочки. Та той звалив цю неприємну справу. На нього твердохліба. Підставляй спину і шиї. Щось йому підказувало, що тут доведеться підставляти ще й голову. Але він не звик вірити перечуттям. Повірте мені, що коли б не ця заява, почав твердохліб не рішуче. Ви хочете сказати, що на професора прийшла анонімка і ви... Заява.